Allah, o vaxt ki, buyurdu ki, bə tədiyyə sələyən hə, namazı müstəhəb olan vaxtından, əfsəl olan vaxtından gecəkdirmək, necə biz dedik ki, həccac gecəkdirirdi, yəni çıxartmadı vaxtından, necə ənəs, radiyallahu anh ağladı hətta bir gün, soruşlandı ki, nəsə əgir ağlıysam, dedi ki, bəs, Bir namaz qalmışdı, onu da laqeyd yanaşdır. Yəni, həccəcə vaxtında həccəc biraz gecikdirirdi. Və biz dedik ki, bu hər yerdə deyildi. Şam və bəsirə tələflərdə bir müddət belə edildi. Buxarə rəximə Allah bundan sonra buyurur ki, Vəb əli qiradu biz vuxri min şiddətil xarq Zöhri biraz gecikdirmək, yəni səlin vaxtına cəm. biraz gecikdirmək ki, gün biraz olab şiddətli olan vaxtdan biraz məğribə tərar. Gələndən sonra qılmaq zöhri istinin şiddətindən. Və bu xarəyə burada göstərmək istəyir ki, müəyyən sədlərdə namazı gecikdirmək olaraq əfsəl və ya müstəhəb olan vaxtından. Çünki hər namaz, hərə baxsaq, üç şey bölərik. bölərik. Var əsəl vaxtdır, əvvəl vaxtdır, yəni. Var orta vaxtı və var axır vaxtı. Hər namazın əvvəl də var, orta vaxtdır var, axır vaxtdır var. Və deyil? Və burada buxarı göstərmək istəyir ki, müəyyən səhvlərdə gecikdirmək olar. O səhvlərdən biri nədir? İsti. E, təbii ki, O yerlər dəhşətlisi də olur. Hüseyin yayda. Və hətta burada necə gəlir muslimdə, Xəbbabın rivayətində deyir ki, Peygamber səhəsində gəlir, bəzi sahabilə şikayət edirlər, ki, alınları və əlləri yandırır torpaq. Torpaq alınlarını və əlləri yandırır. Yəni, istinin şiddətliyindən. Ona görə, hərdən bu cür vəziyyət olanda biraz əfsəl vaxtından gecikdirirdilər. Yəni, ta ki, zöhür, ta ki, bir də döldü, biraz az gecikdirirdilər. Təbii ki, elə gecikdirmidirlər ki, vaxt çıxsın, gəlsin, əsrin vaxtı onda Yox, çünki əsrə yaxın hava sərinləşir. Onun qəqən, əmbər salı üçün, buyurur ki, kim ilki soyuq vaxtı qılsa, soyuq vaxtı qılsa, yəni soyuq namazları, daxil olacaq cənnətə. Və soyuq namazlar nədir? Söyüb, bir də əsr. Çünki bu vaxtlar hava sərinləşir. Olaq üçün o yaxı sərinləşir. Və ona görə piyambar salsın ki, kim soyuq ki qılsa, daxil olacaq zənnətə. Və əsrə yaxın qılarla, o da səbəb var idi e, istinin şiddətliyindən. Ona görə bəzi, <gülüyor> hətta maliklər, şanxillər icansı veriblər buna, amma deyiblər tək olsa, İstidə də qıla bilər, amma cəmanatla şəxlində olsa, yəni, onda gecikdirmək olar. Və lakin, burada söhbət gedir, nədən? Söhbət gedir, əgər dəhşətli istidsə, amma istidə ölsə və əhsəldir, əvvəl vaxtında qılmaq. Aynındır, yəni, Buxarə burada göstərmək istəyir ki, çünkü bundan qabaq babda getdi ki, namazı əhsəl vaxtından gecikdirirdi. Həccə gətirdi bunu və dedi ki, səbəb olsa geciktirmək olar. Yəni əlbəttə ki, bu xalqın fiki babların adlarındadır. Yəni babların qurmağı buxarın hələ fiki məsələləridir. Və sonra və burada hədis davam edir və deyir ki, bəs əgər istilik şiddətlənsə Yəni, biraz az səlin vaxtı gecikdirə bilərsiz. Yəni, söhbət gedir zöhürdən. Çünki, isti vaxt zöhürdə olur. Və çünki bu istili, yəni şiddətli istili cəhənnəmin bir parçasıdır. Yəni, bir, elə bir ki, yada salandır. Ona görə gecikdirmək olar biraz. Lakin bu, adli, hansı namaza zöhürə? Çünki, obirsi namazlarda belə mani yoxdur. Elə mani olmadığına göre zöhrlə, ancaq qeyd olunur. Və yəni, Bukhari burada demək istəyir ki, bənyanç səbəblərdə namazı əfsəl vaxtından gecikdirməyir olar. Amma söhbət gelmir, gecikdirməyir. Yəni, əsrin vaxtı girib sonra. Aydınlı söhbət ona gelmir. Çünki hələ hez qəsə etməyir. Hələ hez qəsə etməyir. Və sonra, <coughs> burada, Rəhimahullah başqa məsələlər toxunur. Yəni, fikir bəyəs babların adındadır. Yəni elə qurub ki, tərtiblə, yəni fikri məsələləri aydınlaşdıra, aydınlaşdıra gedib. Və sonra başqa məsələlər, sonra o da qalsın gələn dərsən inşallah bilirəm.